Tjenare på dig Pavo, jag hoppas allt är väl med dig även om jag vet att allt vad teknik heter har varit emot oss det har mer eller mindre varit dött men mm. som en levande död slår vi oss upp för graven och ger oss av i jakt på hämnd och det, det känns väl ganska tematiskt riktigt idag? Det känns ganska så huvud på spiken det måste jag ju säga. Ja. Så det var ändå lite passande. Och ja det, det är märkligt det där. När det ska ske uppgraderingar i internetförbindelsen så sker det rakt motsatt. så att man inte får någon internetförbindelse. Men vi lyckades ju till slut och få kontakt med varandra. Och nu jäklar. Nu blir det hemdprat. Nu ska vi slå tillbaka. Vi ska visa vad vi kan. Vad vi klarar av så... Jag, jag känner mig faktiskt lite extra taggad idag. Ja, men det är ju bra att vi har ett litet alternativsystem vi kan använda. Vi har det här snöret som är spänt mellan våra lägenheter med varsentratt mm. i var ände. Det, det, det är inte optimalt kan vi väl säga. Om, om någon snubblar över det så blir det en liten fnurra på linjen. Men, men det fungerar ju inte sämre än vad Skype gör. Den saken är säker. Men... Äh, Ja, skämt och åsido, vi är här, tekniken fungerar hyfsat åtminstone, så vi kör. Och vilken vecka vi har haft, för vi har båda varit väldigt upptagna, väldigt stressade, men vi fick hitta tiden till en riktig mastodont-rulle, och jag måste säga att den här upplevelsen var något mycket större än vad jag hade väntat mig. Ja, och samtidigt... Mycket mindre skulle jag vilja säga. Um, det är en, en mäktig berättelse, men den är ju samtidigt. –ganska tunna. missförstå mig rätt, alltså. det, jag försöker inte racka ner på det hela– –men det, det är en väldigt enkel berättelse som, som presenteras i, i grund och botten. Mm. Men det är ju en berättelse med så många olika nivåer och lager eh, som man kan gräva djupare i. Och Ja, det är där som allt det köttiga finns i den här filmen. Så eh, det, det är ju en upplevelse som heter Duga– och, Ja, det är ju rent miljömässigt riktigt balsam för själen. Som åtminstone lugnade ner mig ett par snäpp när jag fick eh, uppleva de här vidsträckta vildmärkscenerna eh, som, som presenterades, det var, det var riktigt underbart. Om man, man riktigt längtade sig dit hur tragiskt och hemskt det än var i filmens värld. Ja, de här skogarna, de här fälten, den här. ...fantastiska världen vi presenteras inför. Jag håller definitivt med dig, jag vill besöka den här, jag vill uppleva den här på riktigt, för oj oj oj vad vackert det är. Sen får jag ju hålla med dig, historien vi har tittat på är essentiellt väldigt tunn. Det betyder inte att det inte var innehållsrikt ändå, det betyder inte att det inte fanns substans för det gjorde det verkligen. Men det är en väldigt, ja, rakt på sak historia. Det är en sak som gäller och den gäller rakt genom hela filmen tills det kommer ett slut och därefter så är allting över. Och med tanke på att filmer i regel är mer komplexa än så, så var det lite förvånande att den var så pass enkel ändå. Särskilt med tanke på att det här är ju en Oscarsbelönad film. Då brukar jag förvänta mig att det ska vara betydligt större och tyngre och mer komplicerat och så vidare och så vidare. Och så var det så här pass. Ja, strömlinjeformat, så här pass nerhyvlat och samtidigt. Ja, jag vill ju inte avslöja för mycket om min åsikt redan nu, men det var ju en väldigt mäktig upplevelse att ta sig an. Mm, ja, det är definitivt. Det är, det är ju inte fråga om en standardberättelse ändå, en, strukturen till trots, för det, det finns ju så mycket där och man får nästan mer än, än vad man mäktar med mellanåt och, och koppla samman och, och analysera och, och tänka på det här. Så att det, det har ju blivit en utmaning i alla fall här. Och det, det är ju ändå lite imponerande att man lyckas ta den här simpelheten- och sedan lägga lager på lager på lager på lager på där- och, Ändå får det att fungera på ett, ett någorlunda förståeligt sätt. Även om man har väldigt många frågetecken i slutet av filmen ändå som man går och grunnar på. Så är det ändå en film som vill säga någonting. Det är ett bevis på det att man, filmen lever sig kvar i ens medvetande där också. Att det, det, det, det finns någonting där. Och ja, det, Jag känner mig ändå tillfredsställd. Efter den här upplevelsen, och det är en film som, som kändes i hela kroppen, tyckte jag. Ja, det var ganska ofta som det kändes som att man hade fått ett slag i magen, eller att det var någonting påfrestande för hela kroppen, som att man gick igenom det som huvudrollen i filmen gick igenom. Det, det, det är väldigt intressant hur den här filmen griper tag i en, och även om man inte har någonting gemensamt med huvudrollen eller de andra figurerna. Så är man ändå så emotionellt investerad i dem. Man, man fastnar verkligen i det som händer. Man, man vill se vart det här ska gå. Man vill se hur det här ska sluta. Och även om den här filmen... Ja, den är ju inget glädjepiller kan man väl säga. Det, det händer och död mer eller mindre hela tiden. Och ändå så... Så finns där en optimism, där finns en, en levnadsglädje, en, en vilja att överleva och jag tror att det är den gnistan som gör att trots att det är ett bäckmörker så, så värms man av den här lilla gnistan. Ja, det är, det är ju det. Det är, det är viljan att, att överleva bara för, för sakens skull här. Det har väl inte så mycket om just livsglädje att göra men livskraft skulle jag vilja säga. Eh, glädjeelement är det väl väldigt få i den här rullen men... Eh, den här mänskliga styrkan eh, och, och kämpa vidare finns där och det är ju även en, en fråga om människa mot naturen och det är ett av de stora teman i den här filmen också och eh, där slår man ju väldigt hårt på, på den trumman och eh, sätter den eh, skoningslösa men ändå rättvisa naturen mot det, den mer eh, mörka sidan av mänskligheten som kanske porträtteras i den här filmen så att det, det blir ändå fråga om en ytterligare antagonist för vår huvudroll här förutom de, den mänskliga eh, motståndaren så har han ju även hela naturen mot sig där också och det, det gör eh, att det, det blir lite, lite extra dynamik och spänning i den här filmen Minst sagt ja, och du har helt rätt. Levnadsglädje var fel ord att använda, jag, jag blev bara så upprymd av upplevelsen att jag inte riktigt visste vilket ord jag använde, du har helt rätt där. Men, men det finns någonting där som verkligen känns i själen, som talar till mänskligheten som ligger under ytan och... Ja, det, det är sällan man ser en berättelse som talar till en fullt så starkt, så det, det var imponerande. Men innan vi går in och analyserar vidare och benar upp hela det här så är det väl hög tid att vi tar en närmare titt på vad är det för någonting vi har sett till idag? Jo, vi har sett på The Revenant från 2015 i regi av Alejandro G. Inarito och med manus av Markle Smith och Alejandro G. Inarito. Och filmen bygger på en bok som heter The Revenant, A Novel of Revenge, skriven av Michael Punk, baserad på ja levnadshändelsen av den faktiska Hugh Glass som eh, även huvudrollen är uppkallad efter. Sen kan man säkert diskutera hur mycket utav boken som stämmer med verkligheten och hur mycket av filmen som stämmer med boken. För det står ju faktiskt uttryckligen att den är baserad på delar av boken, inte boken mm. i helhet. Och när jag gjorde efterforskningar om det här, då stötte jag på ett element som jag inte hade någon aning om, för... De nämner ju inte The Revenant överhuvudtaget i filmen, så att jag, jag tänkte att det, det betyder säkert någonting som bara har gått mig över huvudet. Och det gjorde det faktiskt. The Revenant är, ja, en, en zombie helt enkelt. Så som det beskrivs är någon som har blivit dödad men är rastlös i sin grav och tar sig upp igen för att söka hämnd bland de levande. Och... Ja, det, det kändes ju helt rätt när man hörde det att det, det är ju mer eller mindre så som en stor del av den här handlingen läggs upp även om kanske levande död är en tolkningsfråga i den här situationen. Vad är levande, vad är död, hur är den här historien uppbyggd egentligen, v vad är det vi ser och vad är det vi inte ser och... Alltså jag kunde nästan tycka att de skulle ha med lite av det här i filmen. För de, de antar nästan att man känner till det här begreppet. Och jag, jag tror att min upplevelse hade blivit än starkare om det var det här de byggde på. Mm, ja det är verkligen en, en passande titel som eh, går hand i hand med det som berättas där. Och jag tycker det är väldigt snyggt gjort. Jag tycker nästan det är än bättre att de inte nämnde det så att man, man får själv koppla an till eh, titeln och varför filmen heter som den heter. Men det är ju definitivt fråga om eh, en person som ja, nästan bokstavligen har stigit från det döda inte kanske som en zombie, för det, en revenant har väl mer... Järnkapaciteten var en typisk zombie kanske har. Men mm. med det här extrema hämndbegäret– –och söka rättvisan som har nekats honom eller henne. Så att det, det fungerar ju perfekt här. Och jag, jag, jag tycker att det är, det är riktigt snyggt gjort– –med den enkla men talande titeln. Tveklöst, ja. Och precis som du säger– Personen har ju återvänt precis som de var, bara det att de har vissa är, de är ja, mer eller mindre skadade, men de är ju fortfarande sig själva, men med det här Och Vi kan väl säga som så, jag, jag klandrar inte att det fanns hämdebegär i den här historien, jag hade nog känt precis likadant i, i hans skor. Men vi kommer dit när vi, när vi lär känna huvudrollen lite mer. Men jag kan ju säga som så när det gäller manuset att vi, vi har ju redan etablerat att det här är en, en väldigt tunn historia. Det är en hämndhistoria. Det handlar om att ta sig igenom Ja, fruktansvärt påfrestande terräng, särskilt om man inte mår särskilt bra och har väldigt mycket skador och så vidare. Och det blir en kamp mot naturen, en kamp mot alla hinder och det gör ju att man förlitar sig mer på det visuella berättandet än man gör på dialogberättandet. Missförstår mig rätt, det finns dialog här och mycket utav den är riktigt, riktigt, riktigt vass och bra. Men man får lita sig också på skådespeleri och miljö och um, det ska bli kul att prata om det visuella här för um, oj oj oj säger jag bara. Ja jag har svårt att bärga mig faktiskt för uh, där, där finns det en hel del att prata om absolut. Men det finns ju i uh, övriga delar av filmen också så uh, vi, vi kommer inte att sitta helt tysta fram tills det är dags att prata om just uh, bilderna. Verkligen inte och jag måste ge en, en stor eloge till Alejandro och Mark L här som har faktiskt satt ihop en, en riktigt, riktigt bra historia. Jag, jag har svårt att tänka mig att författaren till boken skulle vara missnöjd med det här. Nu, nu har jag visserligen inte läst boken så jag vet inte riktigt hur den skiljer sig från filmen men alla upplevelser som blir så här starka borde ju applåderas på något sätt därför att det kommer så mycket film varje år, det kommer så många olika historier mer eller mindre komplicerade och mer eller mindre komplexa när det gäller relationer och intriger och så vidare. Och så kommer en sån här film som är så spjutspetsenkel, som är rakt på sak och verkligen, ja, slår till med en, en rejäl slagkraft. Jag, jag ångrar verkligen att jag inte sett den här tidigare för... Jag hade inte haft något emot att uppleva den en gång till innan den här inspelningen. Ja, nej, det, det hade nog krävs nästan. Det, det är nog en film man bör se kanske ett par tre gånger för att riktigt få fullt grepp om den kanske. För det finns ju mycket saker här mer än vad man kanske blir medveten om vid, vid första titeln. Och, ja, Injarito han är ju en mästare på att skildra mänskligheten ur ett enkelt men så fängslande perspektiv och Fyllade med symbolik. Det är nästan som, som poesi i hans filmer. Ta bara den film han gjorde tidigare. Birdman som var en riktig höjdare att få uppleva. Som verkligen fick igång mina hjärnceller på högvärv. Och som var skön och enkel att uppleva. Men som hade så mycket tyngd bakom sig. Och det här är... Inget undantag, det här är samma typ av eh, struktur i den här filmen, samma typ av berättande och samma typ av belöning om man är tillräckligt uppmärksam. Ja och jag tycker faktiskt att man kan förvänta sig en del utav tittarna när de sätter sig och tittar på någonting sånt här för... Man kan inte säga allting rakt ut. En, en del av berättandet måste göras subtilt med skådespeleri, med symbolik, med annat. Och Jag tycker att det man gör här är riktigt, riktigt, riktigt snyggt. Och det, det märks att det här har varit lite av ett passionsprojekt för regissören. För Han har lagt ner mycket kraft på manuset, han har lagt ner mycket kraft på det visuella. Och berättandet är... Ja, det är inte helt perfekt men jag är villig att förbese de, de flesta misstagen jag såg och bara säga att det här manuset är är riktigt, riktigt snyggt gjort. För vad det är för film, för vad det är för genrehistoria, det här är riktigt, riktigt bra. Ja, det, det är högklass här. Det, det finns lite blekare element i The Revenant. Men det finns ju så mycket glimrande aspekter i den här filmen också. Som överglänser de, de mörka partierna. Och där kan man inte klaga på det stora hela på en film som den här. Det är ju en svår strukturerad film som är nästan omöjlig att balansera upp på rätt sätt- för det är en film som måste ta tid på sig i berättandet- för att finna atmosfären, känslan, själen- i scenerna och i karaktären. Mm. Det är ju eh, ett stort fokus på vår huvudperson- och hans vedermödor. Och det går ju inte så, så väldigt snabbt framåt- för, för vår, vår stackars hjälte här. Han är ju begränsad av både det ena och det andra- och samtidigt så håller han ju på att ja, nästan leva livet i revy som om han låg på dödsbädden där och, och blickar tillbaka på viktiga tidpunkter i hans liv. Så att det, det är en film som hela tiden stannar upp och begrundar sig själv och därför blir den ju mycket långsammare i sitt berättande. Det har jag överlag inte många problem med men det, det finns vissa eh, tempoproblem eh, i The Revenant tycker jag då filmen stannar upp lite för mycket och begrundar saker och ting innan den går vidare att det, det, det segar sig fram utan att det ändå presenteras... Så pass mycket som egentligen skulle rättfärdiga det här avbrottet i flödet i filmen men alltså på det stora hela så är det svårt att finna fel i berättandet här. Vet du vad, jag brukar ju vara den som klagar på när en film är alldeles för lång och brukar säga att ja men de kunde klippa där eller de kunde ha kortat ner där därför att då hade de sparat in det och det gjorde inte så mycket för handlingen egentligen, filmen hade blivit mer strömlinjeformad och så vidare och så vidare. Och jag vet precis vad du menar, den här filmen är sanslöst lång, den är över två och en halv timme och det är väldigt mycket tid att sitta och titta på. Samtidigt finns det hela tiden substans där. Man kan diskutera mm. hur relevant den substansen är, hur mycket av det som är nödvändigt och så vidare och så vidare. Men för att vi faktiskt ska få den upplevelsen av huvudrollen vi får så krävs det att vi får den här tiden på oss. Att vi ser att det är inte bara att resa sig upp och knata iväg. Det är många överlevnadselement som han måste ta hänsyn till. Det är en hänsynslös värld som han står inför. Där är hot överallt. Om inte skölden tar honom så tar vilda djur honom. Bristen på mat... Att inte kunna hitta skydd, frysa ihjäl, ha en infektion i kroppen som kommer att ta koll på en. Alltså det finns ju ingenting här som inte försöker ta livet av honom. Och det gör ju att för att man verkligen ska förstå det, för att man verkligen ska se vilket helvete den här rollfiguren går igenom. Så måste den ta sin tid. Och även om man kanske hade kunnat korta ner den en fem minuter eller så där, jag, jag kan inte tänka mig mycket mer egentligen. Så är jag villig att, att ge upp de där fem minuterna för att den här helhetsupplevelsen faktiskt ska finnas kvar. Ja det, det, det är svårt att bara fixa det hela i klipprummet för att, att få eh, farten och flöda jämnare. Eh, för att, att lösa tempoproblemen i The Revenant tror jag man, man skulle behöva omstrukturera hela filmen nästan från grunden så att Eh, budskapet ändå blir detsamma men presentationen blir en helt annan och ja så som alltså, filmen är skriven nu så, så kan jag inte säga att man borde ha gjort på ett annat vis istället, man borde ha löst det på ja, det här viset eller klippt här eller någonting sådant, det, det går inte utan filmen är optimal så som den är skriven men det finns fortfarande vissa problem där men det, jag tror inte det, det hade gått att, att riktigt strukturera om The Revenant för att, att få den helt och hållet flödande så som man kanske är van utan det, det här är lite offbeat i, i berättandet så att den, den vill faktiskt nästan bryta mot, mot reglerna ta en en paus i vad som händer för att bara stanna upp och, och begrunda sig själv, vad som pågår just nu, varför vi är där vi är och vad det är som kommer att och driva oss framåt i filmen igen. Ja, jag kan inte annat än att hålla med dig därför att Trots att det här är en väldigt enkel historia så är den väldigt noga balanserad jämte alla de andra ingredienserna här. Det är historien, det är miljöerna, det är hur de spelar mot varandra, det är hur de olika rollfigurerna spelar mot varandra och så vidare och så vidare. Allting är så noggrant sammansatt att gå in och röja runt hade förmodligen bara saboterat filmen. Och med tanke på vilken stark upplevelse det är så... Jag, jag tror inte att det hade hjälpt den, det hade bara gjort den svagare faktiskt. Men det är väl hög tid att vi faktiskt sätter fingret på, vad är det egentligen som The Revenant handlar om? Jo, en grupp pälsjägare i det tidiga 1800-talets Amerika blir utsatta för en indianattack och tvingas fly för sina liv. Gruppens spanare Hugh Glass försöker leda överlevarna mot säker mark och han beger sig av i förväg för att sondera terrängen. Det vill sig dock inte bättre än att Hugh blir attackerad av en stor grislig björn och undkommer nätt och jämt med livet i boll. De andra pälsjägarna gör vad de kan för att hjälpa Hugh men snart inser det att de inte klarar av att bära honom med sig. Hugh lämnas därför kvar tillsammans med ett par frivilliga beskyddare. Det sviker honom dock och så ligger den dödligt skadade Hugh där ute i den köldslagna vildmarken helt ensam. Hans hämndbegärer driver honom emellertid framåt och han är fast besluten att till varje pris ta sig tillbaka och utkräva sin rättvisa. Och vi kan väl säga som så att vi kommer att vara väldigt försiktiga med vad vi pratar om i detalj. Ni har kanske redan märkt att vi pratar väldigt svävande om innehållet i filmen och det är därför att här finns sanslöst mycket att spoilera och jag vill inte spoilera den här filmen, verkligen inte. Samtidigt vill jag väldigt gärna prata om den för det var en sådan stark upplevelse för mig och... Jag vill väl försöka vara balanserade vi också och hitta en bra mellanväg till det vi pratar om och det vi, vi bara antyder eller låter bli helt enkelt. Men som sagt, det här är en hämndhistoria. Hugh stiger bokstavligt talat upp på sin grav och vill bara få hämnd för det som har hänt honom, för allt det som har tagits från honom och för dem som han anser är skyldiga till det. Och... Han är ju ganska illa däran när han kravlar sig iväg och påbörjar sitt mycket, mycket påfrestande äventyr. Och jag kan säga så här, jag hade inte i hjärtat när jag såg vad som hände Hugh och jag kunde definitivt identifiera mig med honom när han, jag både fick hem men också i viljan att försöka ställa saker och ting till rätta så gott det går. Och um, jag kan inte annat än att applådera Leonardo DiCaprio i den här rollen därför att man kan skämta om honom att han är en pretty boy och många av rollerna går ut på att han ska gå runt och vara charmig och visa sitt leende och uh, det, det är hela rollen mer eller mindre men här får han verkligen visa vilken talangfull skådespelare han är. För där är inte en minut i The Revenant där jag inte som tittare kan känna den smärtan han känner, hur ont han har, hur sårad hans kropp är och samtidigt det här glödheta raseriet han känner som verkligen får honom att kämpa vidare, att ha ett tydligt mål och ja... Det är en stark upplevelse och jag är så imponerad. Mm, ja, det är en extremt övertygande skrådespelarprestation av Leo här. Det, det får man ju hålla med om. Man eh, känner verkligen för Hugh om man eh, tror på honom som, som rollfigur. Det är... Så nyanserat skådespelat här. Och han får verkligen visa vad han går för i mer seriösa roller. Och utan att egentligen säga så mycket. Eller ens göra så mycket. Utan det är mycket som ska sägas med så små medel. Och det lyckas han förvånansvärt bra med här också. Jag vet inte om jag skulle säga att det här är DiCaprios bästa roll. Jag har nog andra filmer i åtanke där eh, som är betydligt bättre men Hugh Glass är en gedigen rollfigur och en gedigen skådespelarprestation utan tvekan. Man känner vad Hugh känner och man äggas på samtidigt som Hugh äggas på och det, ja, det, det fungerar riktigt, riktigt bra här utan några problem. Det som jag har problem med med rollfiguren det är väl hur jämrands mycket som verkar kunna Inträffar runt honom Alla hoten som en efter en Liksom radas upp och ställer sig I kö verkar det som Och eh, attackerar honom Eller utmanar honom Och det, det hela känns nästan så att det går till Överdrift med allt som Han måste genomlida eh, Så att det nästan blir snudd På komiskt i, eh, Mellanåt med de strapatserna Han är ute för här Men eh, Hugh Glass som rollfigur hanterar saken väldigt väl ändå. Och jag tvivlar aldrig på den här rollfiguren. Han får ju även möjlighet att ja, återfödas flera gånger i filmen symboliskt. I, som jag tycker är, är väldigt snyggt också. Att de, de kör på hela Revenant-saken eh, under flera tillfällen under filmen. Så att han är nära döden- och han får en, en livmoder omkring sig i stort sett i en eller annan form för att sedan spricka ur den och få den här symboliska återfödelsen igen. Och det, det tyckte jag var, var lite snyggt gjort med, med den här eh, tillbaka från det döda estetiken. Det, det uppskattar jag väldigt mycket. Samma här faktiskt, det är riktigt snyggt gjort och även om det är en subtil antydan till återfödelse och livmoder och så vidare så, så finns det där och när man har insett det så blir det, ja inte övertydligt skulle jag vilja säga, men det, det märks vad de har tänkt. Och jag slogs också av de här elementen som du påpekade att han, han överlever saker som blir nästan komiska just därför att om allt annat omkring den händelsen dör, varför gör inte du det? Men å andra sidan, han här har ju redan stigit upp på graven en gång och han har ett mål så han kommer kanske inte att stanna förrän han når det där målet. Och i sammanhanget för filmen, jag är villig att acceptera det, men, men visst för all del där är ett par situationer där man tycker att Hugh Glass borde ha mött sin skapare och aldrig ha återvänt. Men å andra sidan hade filmen inte blivit sådär tillfredsställande då. Men med det sagt, jag jag gillar verkligen det här. Det är snyggt skådespelat. Det känns äkta. Det ser äkta ut. Och även om det gör lite ont när hjärtat när lilla gubben får sätta livet till för att Hugh ska överleva så... Ja, jag, jag gillar det. Det är snyggt. Det är välskådespelat. Leonardo DiCaprio är verkligen i sitt esse här. Och även om jag, liksom du, har andra roller som jag tycker är min favorit med honom i så kan jag inte förneka att Joe Glass kommer att bli ihågkommen som en av Leonardos absolut största just därför att inte nog så lyckades han göra någonting som är extremt svårt att göra. Han blir ju faktiskt Oscars belönad för den här porträtteringen också. Ja, det, det förvånar mig faktiskt kanske lite grann att det, det var just för den här filmen. Det, det känns mer som ett, en, en nick till själva skådespelarkonsten med tanke på vad, vad Leonardo gjorde. För att porträttera Hugh Glass. Han gick verkligen inför realismen och det är filmat i verkliga miljöer. Så han har verkligen kravlat sig igenom timme efter timme i snötäckta vidder. Och eh, verkligen utmanat sig själv. Så att, eh, det är mer imponerande i den aspekten tycker jag än eh, kanske själva eh, skådespelarkonsten i det här fallet. För all del, men å andra sidan, den delen av skådespeleriet är också jätteviktigt. Mm. Och någon som är villig att verkligen gå in så och spela i den typen av miljö han faktiskt ska föreställa att han är i, det är imponerande. Så den uppoffringen som Leonardo DiCaprio har gjort här och det engagemang han har visat... Det tycker jag faktiskt är värt att belönas. Och om nu akademin tyckte att ja, men han har gjort ett tillräckligt bra skådespelarjobb. Han har gjort ett tillräckligt bra jobb att porträttera den här rollfiguren. Det är en så stark upplevelse. Ge Carmen Oscar. Jag, jag har inget problem med det. det. Det är nog ett av de här få besluten som akademin har gjort som jag helhjärtat kan ställa mig bakom faktiskt. Så stora till Leonardo, bra jobbat, det här är en riktigt, riktigt stark roll i en riktigt, riktigt stark film. Men för att en stark hjältefigur ska kunna vara så stark så behöver vi ju en, en stark motståndare också och även om naturen är det största motståndet som Hugh Glass står emot så har vi ju ändå en, en riktigt läskig kar som han eh, tekniskt sett är ute efter. Ja läskig på sätt och vis ja men ändå så oerhört mänsklig för vi har ju John Fitzgerald som är en av pälsjägarna i gruppen som är en av de som anmäler sig frivilliga för att stanna tillsammans med Hugh och vaka över honom och se till att inget händer honom och låta honom dö i fred i stort sett. Men eh, han är också den som sviker Hugh och väcker hämndbegäret i honom. Så eh, det är ju det är motorn för eh, vår protagonist här och målet för eh, hela den här filmiska resan. Och John Fitzgerald, han, han är en ganska normal människa om man ser på honom lite snabbt här. Han, han kan eh, resonera väl, han... Är ändå hyfsat väl anpassad i det, det rådande samhället. Han är ett barn av sin tid definitivt. Men eh, där är någonting som kanske inte står riktigt rätt till med, med denna rollfiguren. Han har eh, drifter och han har tankegångar som eh, ja, kanske inte alla skulle skriva under på och gå med på. Men eh, ja, det, det, det vilar alltid ett, ett litet monster under den, den där mustaschen där tror jag. Jag skulle vilja påstå att det är ett större monster än, än du vill ge sken av, men, men absolut, han är ju ett barn av sin tid, han har ju vissa åsikter som går i linje med vad man, vad man tyckte och tänkte på den här tiden och en hel del av det är ju inget vi skulle ställa upp på idag om vi säger så. Men där finns fortfarande en hel del tabun i den här tiden och i den här världen som alla de här andra pälsjägarna och deras ledare ja, inte respekterar om man trampar över och Fitzgerald är ju där och trampar ganska ofta faktiskt. Han rör ju sig hela tiden i gråzonen för vad som är okej okay och inte okej okay. Det är väl där hans, hans intressanta dynamik kommer, man kan förstå honom därför att de är i pressade lägen, de blir attackerade, de gör bara det här för en lönecheck mer eller mindre och det är klart att sett sätter man livet till vill man ha en rejäl belöning på slutet. Mm. Men han tummar alldeles för mycket på reglerna. Betydligt mer än vad vi redan har sett får vi ju en antydan om också. Hust hust harkel, harkel. Och han tar ju sig till att göra en del saker som... Skulle bli en alldeles för stor spoiler att tala om, men vi kan väl med inlevelse säga att vi förstår varför Hugh Glass inte är särskilt förtjust i Fitzgerald. De är inte så vänner från början och upptrappningen av historien är eh, inte munter, om vi säger så. Så jag förstår varför Fitzgerald är målet för Hugh, varför han verkligen vill hitta den här karn igen och utkräva sin hämnd och... Eh, Ja, jag kan inte annat än att applådera Tom Hardy här för han gör en riktigt stark insats han också. Han känns tillräckligt mänsklig för att vi ska kunna känna igen oss i den här karaktären. Men mm. samtidigt är han så avskyvärd att um, vi bara vill ta avstånd från honom. Ja det, det är precis så det är. Alltså, han är. Han är mänsklig, man kan relatera till honom men det är eh, det här eh, önskefulla någonstans bak Någonting som stryker en mothår som man eh, bara ryggar tillbaka och känner kan du verkligen vara en människa det här eller skulle jag verkligen gå med på det här om, om jag var där. Och, ja, det, det väcker frågor inom mig själv på något vis med den här rollfiguren och det tycker jag är... Är riktigt spännande och intressant, speciellt för, för John. Han, han kan alltid rättfärdiga sina handlingar, åtminstone för sig själv, om han inte kan övertyga sin omgivning. och Man får höra hans resonemang, hur han resonerar som person för att verkligen och rättfärdiga det han håller på med och få det att låta okej okay och logiskt. Det, det tycker jag är det mest spännande med rollfiguren här och Tom Hardy han, han gör det riktigt strålande. Han gör det här, jag minns lika bra som Leonardo gör med sin rollfigur. Det här känns så rått så... Eh, verklighetsstroget så nära jord, nära att man blir smutsig av att se på det eh, det, det, det känns eh, verkligen eh, det här 1800-talets nybyggaranda i, i John Fitzgerald man känner skiten man känner våldet i honom, man känner begären han har begären mot eh, rikedomar eh, den här eh, egenkära framtoningen han har som han är helt fokuserad på, på sitt eget och vad som är bäst för hans egen del och, ja, det, det är mycket sådana osmakliga egenskaper som John Fitzgerald har och Tom Hardy lyckas ändå få det att kännas eh, mer accepterat hos tittarna man, man köper mycket av den här rollfiguren och man får en, en, en viss relation till honom också så det är inte bara den här ondskefulla in i benmärgen rollfiguren vill fråga om här utan det är väldigt mycket gråzoner med John Fitzgerald det är mycket dubbelmoral som vi själva får rannsaka oss själva i här. Ja, det är, jag är väldigt förtjust i den här rollfiguren. Om det inte hörs redan nu så kan jag berätta det. Ja, det jag tycker att det är så snyggt genomfört. Tom Hardy är så bra här som jag någonsin har sett honom. Det här är verkligen motorn i, i filmen. Det här, det här filmen verkligen går igång och hittar drivkraften och de har verkligen hittat rätt skådespelare för rollen här också. Men är det inte intressant egentligen? Sist vi så Tom Hardy i Radio Escape då tittade vi ju på um, Fury Road mm. och då var han hjälten och han var ganska så, så blek och tråkig egentligen. Det, mm. det var fortfarande en bra prestation av Tom Hardy, absolut, men, men rollen var skriven väldigt tråkig. Men så fort han axlar rollen av en skurk, eller en människa vi åtminstone inte ska vilja ha någon sympati för, jag tänker på Bane, jag tänker på Fitzgerald, då helt plötsligt så lyser han upp. Så han är kanske en, en skurkskådespelare helt enkelt. Han, han passar i de här mörka rollfigurerna som rör sig i mänsklighetens mörker som tilltalar den, den onda sidan av oss. Och om så är fallet, applåder för det, det är en sällsam talang faktiskt att få en skurk att kännas både levande, mänsklig, äkta och samtidigt så där genuint önskefull som både Bane är men definitivt John Fitzgerald är för även om vi kan, ja, känna igen oss i honom så är det ju ingen som tvekar över att den här karen är ett riktigt asshole. Ja det är han ju verkligen och ja det är märkligt att du nämner Bane för jag helt plötsligt kommer jag att tänka på likheterna mellan Bane och John Fitzgerald. För det är nästan lika svårt att höra vad fanken de här båda personerna säger. Bain har sin mask som gör honom nästan omöjlig att, att förstå. Och John Fitzgerald han har sin extrema dialekt som gör att man verkligen får spetsa öronen för att höra vad fanken han säger. Så det är kanske där hemligheten ligger att så fort Tom Hardy börjar sluddra lite grann så, så blir det skådespelar av det hela kanske. Det är där eh, djupet finns. Ah, but I was born in bad acting. You have merely adapted it. <laughs> Nej, men du har väl en, en, en bra poäng där mm. faktiskt. Att det, det är någonting med talsvårigheter eller åtminstone uppfattningssvårigheter som, som gör Tom Hardy's skådespeleri lite, lite extra intressant där, men... Eh, Ja, ja, jag vill ändå ge honom en, en enorm eloge för den här prestationen för den är solklar från början till slut. Och om jag ska vara ärlig, jag hade svårt att gissa att det var han som skulle vara motståndaren från början därför att han är bara en av de andra vresiga pälsjägarna som är sura på att de har varit ute i fält i jag vi vet inte hur många veckor och han längtar efter civilisation och kvinnor och sprit och annat kul och... Ja, det, det är allt eftersom historien rullar på- som vi inser vilket monster vi står inför också. Så, det, det hänger mycket på har det Stor prestation där, lysande jobbat. Ja, ja jag, jag finner ingenting att klaga på här alls. Alltså, det är så gediget skådespelat. Det är en eh, lysande filmskurk. Det är en person jag, jag sent kommer att glömma- i filmvärlden alltså så... Ja, all heder åt John Fitzgerald och Tom Hardy här. Ni har gjort en strålande insats med, med rollfiguren. Och med dem nämnda så kan vi väl säga att det finns ju betydligt fler rollfigurer här naturligtvis. Men en del av dem, ja, det skulle vara en för stor spoiler att prata om dem. Andra har i det långa loppet inte så mycket att tillföra egentligen. De, de är viktiga, absolut, men de är där för ett särskilt syfte. Och att prata om dem skulle avslöja syftet och då skulle vi ha spoilerat någonting. Så vi, vi håller oss till både hjälte och skurk även om det är dåliga titlar att sätta på de här rollfigurerna. De är betydligt mer... Mångsidiga än så Men vi fokuserar på de här Vi lämnar rolllistan Och äntligen ska vi prata om det visuella Och som vi redan har varit och sagt Vilken sanslöst vacker film det här är Ja det är det, det bedårande, det är så strålande vackert från första bildrutan till sista. Alltså vilka miljöer vi får bekanta oss med den här vackra naturen som eh, omringar våra huvudroller här och så modisk den är samtidigt. Det är ett tveggat svärd, det här med naturen. Den är så perfekt i sig själv, rent estetiskt. Men inuti där, där finns det någonting som inte tar någon till nåd som är helt skoningslös där det starka överlever och det gäller att vara den starka helt enkelt. Det är mycket symboliskt som man hämtar i filmen där naturligtvis och man bygger ju på det hela vidare också med långa komplicerade tagningar som Indiarito tar och presenterar här som man inte kanske riktigt lägger märke till om man inte koncentrerar sig på hur invecklade det här är. Hur långa tagningarna är och vilka förberedelser det måste ha inneburit för samtliga i filmteamet. där Det är så mycket estetiskt tilltalande i The Revenant att jag blir nästan helt stum men alltså bara... Miljöerna här kan jag bara smälta in i och, och bara ja, stirra på med uppspärrade rådjursögon och bara drömma mig bort. Där skulle jag vilja vara och där skulle jag vilja leva. Det är, det, det är bara så, så perfekt helt enkelt. Faktum är att jag kan ge ett exempel på en riktigt lång och komplicerad scen som de har spelat in och den kommer väldigt, väldigt, väldigt tidigt. Mm. Vi har ju under Indianattacken när de här pälsjägarna blir överrumplade och det farpilar åt alla håll, de får försöka hitta skydd, de får försöka slå tillbaka och... Oj, oj, oj, vad det är. En lång scen, det är långa kameratagningar mm. och det är så snyggt genomfört. Det känns äkta, det känns som människor som bara myllrar fram och tillbaka och inte riktigt vet vart de ska ta vägen. De får panik, de vet inte vad de ska göra och så vidare. Och samtidigt vet vi att det här är noggrant planerat in i minsta detalj och... Det går inte att se. Det ser så äkta och så snyggt ut att jag, jag var stört imponerad redan här och det är egentligen startskottet för allt det imponerande i den här filmen för det här är bara början. Ja, det, det är verkligen det. Det är ju den mest påtagliga tagningen där som, som tar en evighet på sig. Jag förstår inte hur de kunde få allting att klaffa där under Indianattacken. Jag satt och letade efter smygklipp eh, genom hela scenen där. För jag, jag, jag kunde inte tro att de skulle klara av att kunna ta det i en tagning. Men jag kan, kan inte hitta en, en, en plats där de skulle ha kunnat... Liksom få in ett, ett snabbt klipp när de sveper förbi en trästam eller något sådant men nej, det, det ser ut verkligen att vara en enda tagning och det är så jämnans imponerande här det är filmkonst helt enkelt, det är verkligen, verkligen fråga om ett gediget hantverk här man har förstått vad man behöver göra, planerat det hela med samtliga i produktionen, kört igenom det tills alla vet precis var de ska vara, vid vilket tillfälle var kameran ska röra sig och sen så genomfört det hela, hur många tagningar skulle det krävas egentligen jag hade velat vara där under inspelningen för att, för att bara se hur det går till för jag är jag är mäkta imponerad över hur just den tagningen eh, gick till och, och kunde genomföras. Och ja, det kommer fler sådana framöver också eh, som kanske inte eh, blir lika påtagliga i, i sin komplexitet men som är imponerande, nästan än mer så. Och, ja, det, det, är, det är helt förunderligt vad, vad man klarar av här och, och vad Ingerito pressar sina eh, medarbetare och, och filmskapare till att verkligen sätta på pränt här. Det är, det är en, en, en liten milstolpe i, i, i just filmiskt berättande och komplexitet och ja, vad man klarar av. Ja, jag, jag, jag är väldigt, väldigt imponerad här. Ja, det, det märks ganska tydligt att du är imponerad måste jag känna. Men jag kan bara hålla med, det är sanslöst snyggt. Och jag kan tänka mig att de har verkligen tränat allt där inför den inspelningen. Och det skulle inte förvåna mig om de har spenderat dagar till att spela in samma scen om och om och om igen. Och jag skulle inte bli förvånad om jag hörde att de hade ett par exemplar extra liggande av den scenen som de satt och valde mellan. Detta var den som blev snyggast och så tog de den. Och... Ja, det ser ju bara så sanslöst snyggt ut och jag kan tänka mig att det är viss efterarbetning på den här när det gäller ljus och kontraster och små effekter och liknande. Mm. Men det är, det är fortfarande sanslöst vackert gjort och det gäller hela filmen egentligen. Vi har, vi har snurrat in oss lite på just den scenen men den, den visar så tydligt vilken kvalitet det ligger i hela The Revenant. För det är inte en sådan film som har en imponerande scen och sen är alla de andra lite små och fick fickljumma och väldigt beige och så vidare. De är lika vackra framöver. Nu är den här väldigt energirik just i och med att det är en attack och det är många människor som rör sig och det händer väldigt mycket och så vidare. Men andra scener är lika komplexa även om det är färre människor och färre saker som händer och... Det kräver sin talang, absolut. Det kräver att man vet exakt vad man håller på med. Det kräver att man har goda skådespelare omkring sig. Och det kräver också att man har en god hand med både tekniken och skådespelarna för att se till så att ja, det uppstår harmoni emellan dem. Och alla andra har ju uppenbart en, en väldig talang för just det. Så en enorm applåd där. Jag kan inte annat än att njuta ut av allt som jag bjuds på i den här filmen. Det, det är från den minsta lilla scen där Hugh bara kravlar runt eller stirrar ut i intet till de mest actionladdade scenerna. Det, det finns någonting i alla som gör att de är spännande intressanta och sanslöst vackra. Mm. Jag misstänker att man har justerat miljöerna lite grann när det gäller ljuset, när det gäller färger och så vidare. Men det hör filmmakandet till. De ska fortfarande ha enorma eloger för att de inte bara ja, kravlade runt på grönskärm och sedan satt och gjorde cgi bakunder till precis allting. För... Det är ju annars trenden idag. Det, det är alltid lika glädjande när någon har varit ute i naturen och faktiskt filmat så som det ser ut. Ja, och, och kunnat eh, låta... Ja, naturen blir ju som, som en egen rollfigur i den här filmen och man låter den ta ut sin rätt. Man låter den tala också på sitt eget lilla vis och eh, man vet hur det ska berättas. Man vet när kameran ska vara stilla och när man ska ta till en mer rörlig kamera, mera komplexa tagningar. Det, det, allting fungerar hand i hand med berättelsen, var vi är rent emotionellt, var vi är rent berättarmässigt, vad karaktärerna är i, för sinnestillstånd. Det, allting fungerar i en sån harmoni med bilderna- och det, det älskar jag verkligen att få se- när det är en sån homogen film som man blir presenterad för. Det, det känns verkligen som att alla vet vad de håller på med här- och att alla kämpar åt samma mål med samma vision. Det är så fint att få se- det är inte en, en skrytfilm även om den är liksom komplex och magnifik och storslagen så slår den inte riktigt på den trumman och tittar här är jag. Utan den är ju ändå lågmäld hur komplex och, och storslagen den än blir så känns allting ändå väldigt... Eh, verklighetstroget nära en realistiskt snudd på dokumentärt mellanåt där är ju scenen som med grizzlybjörns attacken som verkligen känns ända in i ryggmärgen mm. och där har man ju tagit till klippordet lite mer men man låter ändå det gå på långa tagningar däremellanåt. Det är en attack som tar väldigt lång tid egentligen. Och perioder då det är ingenting som händer. Där man liksom får pusta ut lite grann. Medan björnen kanske går åt sidan lite grann. Och man, man vet inte vad som ska hända. Man börjar så smått att andas lite igen tillsammans med, med rollfiguren. Och så vänder björnen om och kommer tillbaka igen. Och... Så blir det helt andra bilder också, det blir en annan eh, intensitet i, i, eh, i fotot och, och sen är, är hjärtat uppe i halsgropen igen. Ja, det, det, är, det är sådana exempel där som jag tycker gör den här filmen så njutbar att uppleva. Men det är också i samband med björnscenen som filmen visar att den är tveäggad. Mm. Därför i alla andra filmer hade det bara varit en tillfredsställande upplevelse att björnen besegras. Jag tror inte att det är en jättespoiler att antyda att Glass undan i livet. Eller ja, med, med lite liv kvar i kroppen åtminstone. Men man får istället väldiga vemodskänslor för man vet redan... Det finns unga där, vi har hört dem, vi har sett dem och just nu så är deras mamma inte där längre därför att hon har, eh, hon har fallit därför att människan lyckades överleva trots alla odds och trots hur illa situationen så ut. Och där har vi hela filmen i ett nötskal. Trots att det ska kännas triumferande, trots att det ska kännas som en vinst, så är det ändå ett element av sorg. Och det gör ju att den här filmen känns kusligt realistisk på många sätt och vis. Ja, ja, precis. Ja, det, det, det, det är handling och konsekvenser. Det är sällan det får några bra resultat handlingarna som människor uppför. Det finns alltid en, en negativ baksida som eh, filmen gör slag i och, och, och föra fram till ljuset här. Allt är inte frid och fröjd bara för att du har överlevt. Eh, bara på grund av att du står här och är vid liv så har andra eh, fått det betydligt sämre. Det är kanske någon annan som har dött. Det är kanske eh, en, en kedja av eh, händelser och eh, konsekvenser som eh, man inte kunde förutsäga som är på gång och utspela sig bara på grund av de handlingar som du valde att utföra det val du gjorde allting har konsekvenser här och eh, ja, det, det tycker jag är, är, är starkt att uppleva Mycket starkt tveklöst så jag kan inte annat än att säga att det visuella här är fantastiskt Klippningen är sanslöst bra, specialeffekterna där de finns är så väl genomförda att du kan egentligen inte se att det är specialeffekter, du tar det för verklighet. Det är bara på vissa ställen du kan gissa att det här är ja, fejkat eller digitalanimerat eller tillagt eller något annat just därför att i den här situationen, i verkligheten, ja då hade du varit död eller då hade det här hänt eller så vidare och så vidare. Men vi har ju en specifik historia vi vill berätta och därför så måste händelseförloppet bli på ett visst sätt och då tummar man lite på, på vad som är realistiskt och vad som är troligt och så vidare. Men annars, nej, du, du kan inte se vad som är effekt och vad som är trickfilmat eller vad som är i efterhand. Det flyter sömlöst samman, det är riktigt, riktigt snyggt och har också en musik som förhöjer precis allting. Jag, jag kan inte säga något annat än att allt det visuella och allt det musikaliska i den här filmen är gjort med sådan konstnärlighet och hantverksskicklighet att jag... Jag nästan ryser lite av hur vackert det är. Mm, ja det, det går hand i hand även med, med musiken där också. Förutom en scen som jag hade problem med framåt slutet under en ja, vad ska man säga återblicksdrömsekvens. Där det blev väldigt svallande och eh, eh, känslosträngsknäppande musik helt plötsligt. Som jag tyckte var, var lite för... Eh, påtaglig som inte riktigt följde eh, temat i, i filmen eller eh, känslan i filmen ju övrigt att det blev blir, det blir allt för så här sentimental smörja av, av det hela, att jag börjar få sådana vibbar vilket inte The, The, The Revenant egentligen handlar om. Det ska inte ha riktigt den effekten. Den ska mer komma smygande och inte riktigt kastas upp i ansiktet på mig. Så där fick jag lite problem med, med, med musiken där. Men alltså, i övrigt så, så går det hela hand i hand som bästa vänner tycker jag. och eh, det, det är riktigt skönt att höra en, lite tidstypisk musik som, som verkligen förhöjer scenerna som de är med i här. Ja, det, det är riktigt bra genomfört även där. Tveklöst, ja. Och jag misstänker att vi skulle kunna sitta mycket längre och bara ösa beröm över det visuella. Men jag, jag tror att våra lyssnare har, har fattat vart vi vill komma. Det, det är snyggt, det är väl gjort och vi, vi gillar alla element där. Visst finns det scener som kunde ha putsats lite extra eller där de Dra på lite för hårt för sitt eget bästa. Men de är förhållandevis få ändå. Jag, jag är chockad över hur lite jag har att klaga på egentligen. Så, vad säger du? Ska vi försöka ta och slutsummera The Revenant... ...och eh, vad vi tycker om den här filmen... ...även om det förmodligen är glasklart vid det här laget? Ja, det är det ju din lilla spju där. Eh, och ja, hur ska vi sammanfatta den här filmen eh, ja eh, vi får göra ett försök eh, The Revenant det är, det är en film med, med så många bottnar tycker jag man, man kan se det som en, en, en enkel överlevnadsfilm men man kan även finna en, en djupare mening med den här filmen, eh, det är Människa kontra natur som står i fokus här och Människan, ja, den får i The Revenant ge vika lite för naturens bedådande, prakt och oförlåtande sinne. Det är en underbart vacker film med fantastiska miljöer. Men det är även en, en mörk och obehaglig film som kryper in under skyddet på, på tittarna och kontrasten här det är det som är filmens stora styrka tycker jag och Injarito han, han blandade hela med en, med en imponerande fingertoppskänsla. The Revenant har dock lite tempoproblem. Och det finns partier där filmen segar ner sig lite och inte flyter på lika väl som andra delar av filmen. Det blir aldrig ointressant. Men vissa scener kan kännas lite för långrandiga. Men jag, jag ser inte hur man skulle kunna ha gjort det annorlunda. Själva huvudhandlingen... Ja, den har egentligen inte allt för mycket att erbjuda i alla ärlighet. Men denna enkla hemdstory har kryddats med symbolik och filosoferande kring ja, människans existens helt enkelt. Man behöver liksom sådeles kunna ta till sig storyn bakom storyn för att fullt ut kunna uppskatta The Revenant, tror jag. Filmen kräver en del av tittarna, men... Samtidigt så belönas man också för sin insats här. Man bjuds på fina, trovärdiga skådespelarprestationer. En rå men engagerande berättelse. Och så fotot. Ja, det är det makalösa miljöerna. Det, är, det är komplexa tagningarna och alla fantastiska indramningar som görs här. Det, ja, det visuella tog är verkligen med Storm. Och The Revenant är värd att se bara för fotots skull. Annars... Kan jag tycka att den här filmen kanske är något överskattad. Men det här är dock en, en riktig, riktig kvalitetsfilm. Av absolut högsta klass som jag absolut kan rekommendera. Det här är en film som känns. Den känns verkligen. Och det är en, det är en film som har någonting att säga. Ja, The Revenants presentation- ...av vår mänskliga natur, ja, det, det gör den värd att se, verkligen. Ja, även om jag verkligen har öst beröm över både skådespeleri, det visuella, berättelsen och allting här... ...så kan jag ju hålla med om att det här är nog en film som inte alla kommer att uppskatta inte för att den inte är bra, inte för att den inte är väl skriven, men just därför att den är den är ganska annorlunda kontra popcornrullar med betydligt mer action och snabbare tempo. Här måste man verkligen tillåta att historien sakta ner och verkligen ha en snigelshastighet framåt därför att det är då vissa saker börjar uppenbara sig. Men är man inte riktigt i fas att ta emot det, ja då blir det bara segt och långdraget och förmodligen hur häpnadsväckande det kan låta tråkigt. För mig var det däremot en fantastisk upplevelse. Jag hade ingen aning om vad det var jag satte mig ner för att titta på. Jag visste bara att den hade oerhört gott rykte och efter att ha sett den Ja, jag förstår verkligen varför den har fått det ryktet. Är den lite överskattad? Mm, kanske. Jag tyckte att den var värd all beröm. Det får vara upp till var och en vad folk tycker. Om den är värd eller om den är överskattad. Jag personligen kommer lätt att rekommendera den här. Den är snygg, den är vacker att uppleva, miljöerna är fantastiska, rollfigurerna är engagerande och även om historien är ja, lite mer avskalad än vad man kanske förväntar sig så håller den från början till slut. Och med undantag från ett par missar här och där så kan jag inte hitta något större fel på den. Har du inte sett The Revenant, är du sugen på en historia som verkligen utforskar viljan att överleva, den mänskliga kampen mot naturen och allt som finns där i, då är The Revenant en stark film att ta sig an, trots att den är, ja, runt två och en halv timme lång. Ja det, det är en lång resa in i, i mänskligheten och, och vår plats på jorden här men ja, det, det, är en, det är en resa som är värd om man har lite stamina i, i kroppen så, så tycker jag absolut man ska ge sig i kast med och, och, och bara få uppleva känslan i den här filmen. Tveklöst ja. Och om vi då vänder ifrån hög kvalitet så ska vi söka oss till någonting med lite mindre kvalitet nästa vecka. Den har visserligen ett visst kulturellt värde och kanske ett visst mm. värde i underhållningssyfte. Men bortsett från det så, så tror jag att det är ett lågvattenmärke vi faktiskt ska sätta oss och titta på. Ja jag tror inte vi vräker ur oss ord som bedårande och kvalitetsfilm och briljant och imponerande nästa vecka utan ja, nu, nu går vi från högt till lågt här känns det som. Det är verkligen en, en kalkonfilm som vi kastar oss in i men vi behåller ju åtminstone vintertema till nästa vecka. Det gör vi ja, vi, vi till och med gör det lite rödare och juligare och det börjar ju lacka åt det hållet nu så det känns helt rätt. Samtidigt låga filmer förtjänar också att existera och om den här kan underhålla, ja då kan jag ju inte säga annat än att den lever upp till sitt syfte. Men jag misstänker att det finns en hel del absurda val i den här historien som jag inte riktigt kan ställa mig bakom. Jag vet inte ännu, jag känner bara till den ryktesmässigt. Och det kändes som att efter en sådan stor film som The Revenant så, så kunde det vara skönt att koppla av med någonting där man bara kan sitta och skrynkla huvudet och undra Hur tänkte ni här? Ja man får ge, verkligen eh, jobba med hjärnan nästa vecka också men av en helt annan anledning. Eh, man får verkligen fundera varför man eh, överhuvudtaget kollar på filmen och hur i hela friden man tänkte när man gjorde filmen och alla val. ja Det, det, det kan bli en annan form av huvudbrys. så det, det är lite, lite skön eh, omväxling det måste jag säga. Och jag är... Eh, inte heller bekant med nästa veckas film så det här är en ny mark för mig men det är mark som äh, jag, jag har varit lite intresserad av att beträda tidigare men aldrig riktigt vågat göra. Så jag tycker det är skönt att du, du hjälper mig på traven här Danny och kastar mig in <skratt> i den här julliga filmen full av ah, det mest märkliga saker jag kan föreställa mig. Ja, den innehåller ju två teman som man inte ofta ser sida vid sida. Julfilm och science fiction. Och nej, det är inte Star Wars Holiday Special vi har tittat på. Den har vi redan genomlevt. Nu, nu vill vi ha någonting annat. Men, men det är lika högflygande, det är lika vansinnigt och det kommer att bli en, en för tidig julklapp kan man väl säga. Ja, det får man säga, eller så får man kalla det den glödande kolbiten i strumpan. Det beror på om vi är stygga eller snälla pojkar här. Men det ska i alla fall bli en upplevelse, den saken är säker. Och jag tror säkert att vi har en och annan sak att säga om nästa veckas film, Det är definitivt. Ja, den stora frågan är väl om det blir en skrattretande upplevelse eller en ångestframkallande. Det, det återstår att se... Men eh, nu sätter vi kursen mot Mars, även om det inte blir med rymdskepp så spänner vi istället för renarna och, och tar släden dit. Men tills dess så tackar vi så mycket för oss och vi hörs snart igen. Jag heter Danny Arling.